Іншого разу Володько ні за що не стерпів би такої Василевої поведінки, але тепер йому здавалося, що так і треба. Василь також чувся в правах учителя, хоча сердився він за коні. Тепер, думав він, такими кіньми соромно буде між люди виїхати. Василь показав ще Володькові «Г», «Д», «Е». Володько митю все затямив і хотів ще далі. Він хотів ще трохи пописати на дошці. Але мама гукає спати. От лихо. «Ну, нічого, завтра в стану, думає він, – «то зараз і почну писати. Добре, що не треба гнати на пашу худобу». Але він так розхвильований, так піднесений, що не може заснути. Він лежить, плющить очі, а в них стрибають А, Б, В, Г. На кожну літеру шукає він порівняння. То як кроківка з низькою бантою, то гачок – на деякі не міг видумати порівняння, але щось вони все-таки йому нагадували. Ве, наприклад, чомусь нагадувало йому Мотрю Нестериху, а він її знав з дермання. Зима розпочалася. Довга, смутна зимиська на хуторі. Ні тобі людей, ні вийти з хати. Снігу наринуло, луг засипало. Тільки на льоду в деяких місцях вітер, сніг позмітав, і там можна ховзатись. Володько мусить сидіти в хаті, і єдиною його розвагою є буквар. Батько перемолотив усе жито, поробив кулі, а Сніпки десь на провесні поробить. Тепер він пішов до села, і там з Єлисеєм зайняли собі кар'єр. Сторішньо був тут же поруч, вибрали весь камінь, а лізти глибоко небезпечно. Праця то не неабияка, справжня праця, не робота. Робота – то щось там собі, як орати, сіяти, а це праця. Як попогупаєш цілий день від світання до смеркання напівпудовим ломом або великим трембом молотом, то не бійся, і циганські діти будуть тобі немилі. По-перше, зверху треба зняти метрів півтора землі, а вона замерзла, як камінь, опісля молотами пробити верству каменю і ломами її виважувати». Коли добре земля промерзне, то каменярі не здіймають її весь час, а йдуть углиб. Себто роблять глибокі печери, залазять туди, роздягаються до сорочки і видобувають камінь. Це, щоправда, досить небезпечно, бо часто трапляються обвали і тоді може прийти до нещастя. Не один дядько знайшов собі вічний спокій на дні виритої власними руками кам'яної могили – але це нікого ані відстрашує, ані не зупиняє в праці. Передовсім заробіток. За цілий день копійок 80 на своїх харчах заробляли, а каменю потребували багато. Навколо всі села кинулися ставити кам'яні будівлі – клуні, хліви, льохи. Ціла велика підгора зрита отими кар'єрами, а величезні багатосажені стоси каміння стояли скрізь чекаючи покупців. Матвієві ще та невигода, що треба дуже далеко ходити. Верстов десять, а то й більше, в обидва кінці буде. Устаєш, ледве на світ благословиться, а вертаєш пізно смерком. А скільки подереш одягів, постолів, чобіт до каміння не настачив би, як на вогні усе горить, бо камінь же відомо який». Розуміється, що в такі дні до батька не підходь. Він злий, як голодний вовк. Прийде, худобу огляне, наверещить, як тільки щось не по своїй вподобі зауважить, попоїсть і спить тяжким сном, мов той камінь, який він ламає, вночі хропе на цілу хату. І так день за днем, день за днем. Дома рідко коли буває, хіба в неділю. Та й їсти не дуже є що. Годовану льоху продав цілу Пилипівку піст, хліб із цибулею та олією, картоплю з огірком та пісний крупник, цілий тиждень не обідає Матвій Гарячого. Зав'яже йому Настя вузлик і тим обходиться. Правда, на харчі він не вибагливий. Що йому стара спортолить, то він і їсть.